Sura Alaq imiteremka maka. Katika sura hii upo wito wa kusoma na kujifunza na kwamba aliyeweza kumuumba mtu kutokana na asli nyonge ni mweza wa kumfunza kuandika kwa ilimu elimu na kutimizia kufahamu na amfunze aliyokuwa hayajui kwani yeye Subhanahu ndiye mwenye kumiminiya ilmu mwanadamu na sura kwamba utajiri na nguvu huenda zikampelekea mtu kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu lakini marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu mushoni. Na mazungumzo yanamwelekea kila mwenye kusilihi kusemezwa kuwaonya hao majauri kheri, kuwaonya kuwa watakuja kushikwa kwa zao za utosi wa wa motoni na hawatafaliwa na wasaidizi wowote. Wa na sura kwa kuwataka wasikivu wende kinyume na hao wenye inda, wanaukadhibisha na wajijongeze kwa utiiifu kwa Mola mlezi wao limwengu wote Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye Kurehemu. Iqra bismi rabbikalladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba. Khalaqal insana min 'alaq. Amemuumba binadamu kwa toni la damu. Iqra wa rabbukal Soma na Mola wako mlezi ni karimu kushinda wote. Alladhi 'allama bil Ambaye amefundisha kwa kalamu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kamfundisha mtu aliyokuwa hayajui. Kallaa innal insana layatgha. Wani Hakika mtu bila shaka huwa jeuri. Allahu yastaghna. Hakika katajirika. Inna ila rabbika al Hakika kwa Mola wako mlezi ndiyo marejeo. Araita alladhi abadan itha salla umemona yule anemkataza mji unaposali araita in kana ala alhuda umeona kama yeye yuko juu ya uongofu au amra bittaqwa au anamrisho uchamgu araita in kadhaba wa umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma alam ya'lam bi anna yara ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona kalla la illam yantahi lanasfa 'an bin nasiyawani kama haachi tutamkokota kwa shungi la nywele nasiyatin kalibatin khati'ah shungi la uongo lenye makosa falyad'u nadia tuta nda basi naawaite wenzake nasi tutawaita mazabania kala la wasjudi, wa Hasha, usimti nawe sujudu na ujonge